Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Moskini zili për vetëm së ndaj dy personave: një njeriu të cilit Allahu i ka dhuruar pasuri dhe ai e shpenzon atë në të drejtën e në të vërtetën, dhe një njeriu të cilit Allahu i ka dhuruar hikmet, kurtesi e mençurinë e fe, të cilën ai zbaton gjithnjë dhe ua mëson atë edhe të tjerëve." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamia mbret.com